Vreacuvioși părinți și din credinșoși, iată cu lui Dumnezeu am ajuns în asinșa Duminica a Sfântului și Marilui post. Așa cum știți, postul mare este ca o scară cu 40 de trepte care ne urcă de la începutul postului până la florii și ne apropie de Hristos și de săptămâna Sfintilor Paști. Și credinșoșii râbnitoși și buni se mai mult în post se ies la psaltiri în postul mare, sunt viață curată în postul mare cei căsătoriți, nu mai intră în cârciul măcar în postul mare cei care doresc să vadă pe Hristos, își cresc copiii în frica Domnului, sunt deamne unii pe astea la danii, la Sfânta Împărtășanie și la Sfintele slujbe. În Sfânta Duminică de astăzi, la Sfinția a postului mare, care se numește și duminica rugăciunii, Domnul ne oferă o Sfântă Evanghelie specială, ce anume, de la început își pregătește ucenicii săi și le spune, neschis, că iată, așa începe Evanghelia, nesuim la Ierusalim, el venea din Galilea, din Nord, și venea către Sud în Ierusalim. Iată, nesuim la Ierusalim, zice Domnul, și Fiul Omului, adică El se va da în mâinile Arhereilor și călturarilor. Care erau Arhereii și cărturari? Erau cei care cunoșteau poporul evreiesc, Arhereii evrei ai Templului din Vechiul Testament și Cărturarii care țineau tradiția Vechiului Testament. Și zice, îl vor condamna la moarte, până Hristos însuși vorbește la persoana a treia, că acum n-ar fi el așa, îl vor condamna la moarte și îl vor da în mâinile păgânilor, adică a romanilor, că țara Sfântă, acum 2000 de ani, era sub ocupația romanilor. Și aceștia, adică romanii, îl vor bazocori, îl vor scuipa, îl vor bate și îl vor omorâ. Deci toate partea de mine pe scurt, însuși Mântuitorul le-a spus, nu și ei doi pe și ușenici. Dar, concluzia a treia zi va învia. Ce trebuie să învățăm de aici? Că Domnul ne descoperă din aici cele ce trebuie să le facem, numai dacă noi ne pricepem, ce le înțelegem. Dar iată pe chiar ușenici și Domnului n-au înțeles acest cuvânt. În loc să sunt și ei să -și spună, Doamne, dar de ce? Cine, cine te umoră? Dar pentru ce trebuie să mori? S-ar fi întrebat, nimic, a venit doi dintre cei mai aleși cu lui, tocmai Iacob și cu Ioan, frac de o mană, și în loc să îl mânguie, cum să îl omul care este în fața morții. i-au spus altceva, Doamne, nu de la tine ceva? Domnul și nu știa ca Dumnezeu, ce vreți să șerim? cu lor, și -am ca să stăm unul de-a treapta dar nu de-a stânga ta într un împărăție ta. Ei au vorbit omenește, Credeam că Hristos este în împărat și va ajunge la Ierusalim, în împărat al evreilor, și ei va de la stânga și de la dreapta. Deci, când Hristos își spune, poate, sa, omul, ca și noi, suntem, toți suntem la fel. Noi ne gândim la fațe, la treburi, la cinste, la ranguri, la avere, așa cum suntem și astăzi. Și se va întâmpla totdeauna. Dar mai este acum în din noastre. Deci, vedeți. Întuitorul ne pune în față moartea sa și învierea, iar noi căutăm cele pământești. De aceea se luați aminte să nu zicem ce au zis acești doi apostoli. Și atunci Hristos i-a mustrat. Păi puteți voi să beți paharul care îl voi bea eu, adică paharul morții, și să fiți ca ceilalți apostoli. Și atunci ei au răspuns. Și putem. Da, ca să vedem paharul meu, și să suferiți, asemenea mie, veți putea. Dar asta de-a dreapta și de-a stânga mea nu este al vostru a da, ci al care s-au pregătit. Domnul ne-a spus aici o taină foarte mare, ce anume, că în Împărătia Lui Dumnezeu, înaintea tronului Preasfintei trăim, de-a dreapta și de-a stânga Preasfintei stă de-a dreapta Maica Domnului și de-a stânga Sfântul Ioan botezătorul deci nu se cuvine locul acela decât acestor doi. Deci acesta este locul pregătit din început de Tată, Să nu este al meu aldat pentru voi. Deci să ne minunăm de cinstea aceasta mare care a pus-o Dumnezeu cu taine divină pentru Maica Domnului și Sfântul Ivan, Botezătorul. Și deși ei stau de-a dreapta și de-a stânga preasfintei trăinii, pentru că ei se roadă pentru lume. Este un cel mai mari Sfânt, Dintre toți Sfinții Cerului este întâi Maica Domnului și apoi Sfântul Ioan Botezător. Și ei se roagă pentru lume înaintea preasfintei trăim pentru noi păcătoșii ca să avem vreme de pocăință, și căință și viață curată și să ne sfârșim creștinește. Deci, așa a răspuns Domnul celor doi apostoli. Este acelora care dinainte de a se face lumea a fost pregătită. Ce mai departe, urmând Sfânta Evanghelie, ne întrebă de ce au făcut ei această rugăminte, cei doi apostoli. A făcut o rugășune către Domnul, dreptul tare. Aici era așa puțină mândrie ca să fie cei tâi, apoi nu se gândeau la viața veșnică, ce la cea pământeastă. Apoi, apostole aceștia doi nu înțelegeau taina, ca și noi, gândiți pentru noi știm lui Dumnezeu, nu înțelegeau taina mântuirii prin cruce. Și mai departe, Domnul a spus ucenicilor săi și i-a învățat ca să fie smeriți și să meargă pe calea pocăinței. Auzând ceilalți apostoli că ei au cerut-o așa cinste de la Hristos, s-au tulburat, s-au răzvrătit, s-au întristat. Domnul i-a ce i-a spus. Cel care vrea să fie mai mare peste lume, peste popor, peste voi, să fie slugă tuturor, așa cum sunt și eu. Nu să fiți în și toți să vă simțească și să vă laude. Deci iată, foarte pe scurt, am amintit sunt Sfânta Evanghelie, că mai întâi trebuie să înțelegem taina Sfintei rugăciuni. Să nu cumva să ne rugăm ca acești doi ucenici ai Domnului care șerau lucruri pământes, ranguri funcții, dacă Ce se să cerem iertare de păcate și mântuirea sufletului. Aici vom trece la partea a doua, pe scurt, a Cuvântului și vom explica care este cea mai puternică virtute a creștinilor. Este Sfânta Rugăciune. De aceea, Duminica de altă se numește Duminica Rugăciunii. Și încă Sfânta Evanghelie și Sfinții Părinți ne dau o pildă de persoană care se ruga rugat foarte mult cândva și anume pe Sfânta Maria Egiptiană, De aceea, Duminica de azi se cheamă Duminica Mariei Egipteanca. Că ea la început a fost foarte ticăluasă, cea mai desfrânată posibilă din Egipt și ducându-se la locurile Sfințe, printr-o minune dumnezeiască, acum 1600 de ani când a trăit ea, ducându-se, zic, la Ierusalim, într o minunea de a primit un glas de la icoana Maise Domnului. Deci vei și Marie Iordanul și de vei pocăi și de vei părăsi desprânările tale, bun lucru vei face. Și s-a făcut pustnică, s-a nevoit 47 de ani și a fost din pas al al destruului, vas al rugășiunii, model de rugășină pentru noi păcătoși. Deci, întoarcem acum în partea a doua cuvântului, la rugășiune. Ce spun Sfinții Părinți despre Sfânta Rugăciune? Toți ne rugăm, unul privind mijeam, mm -hmm. altul mai se mai uită cu coada ochilor la televizor și zice și tatăl nostru, altul este omul așa de înainte, altul se lua mai mult, unul mai și trece la psaltiri, altul altceva, dar noi să spunem ne spun Sfinții Părinți. Cea mai importantă virtute, sau cea din care trebuie să o avem în toată viața noastră, noi creștini, ortodox, este Sfânta Rugăciune. Cinții părinți în împartă rugăciunea în trei categorii. Cea mai înaltă rugăciune este rugăciunea prin care îl lăudăm pe Dumnezeu. Când zicem Slavă ție, Dumnezeu Dumnezeu, nostru Slavă Ție, noi îl slăbim pe tată. Când zicem Preasfântă-L treimi. Slavă Ție, lăudăm întreaga Preasfântă-L trăimie. Alții vor ne rugăm către Tatăl separat, către Fiul separat, de când Doamne Isus Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu, mi-l mă pe mine, sau păcătoasa. E o rugăciune direct către Mântuitorul. Alteori, zic și mă împărateși și ne rugăm către Sfântul Duh. Deci rugăciunea este cea mai necesară virtute prin care noi putem să ne mântuim. De ce? În timp ce ea se face sau o rostim, Duhul Sfânt este prezent în noi. Diavolul nu se poate apropia de noi, mai vine și o lacrimă, și celelalte, și creștinul este atunci în brațele lui Dumnezeu. De aceea Sfinții Părinți ne recomandă rugați-vă neîncetat. Adică să repetăm o rugăciune neîncetat. Și Sfinții Părinți cam așa ne dat. Cei mai mulți zic așa, să rostim permanent Tatăl nostru. Ca așa zice Hristos. Așa să vă rugați. Tatăl nostru care ești în cer și celălalt. De deci și noi, ca preoți și recomandăm creștinilor să repete în taie Tatăl nostru. De când ai merge cu altă iliană sau Marie pe du, tot, vorbind și cârtind și cârtin, mai este și Tatăl nostru. Unul zice Tatăl nostru, altă poate zice Doamne Iisuse, altă zice altă rugăciune, altul psalmul altă altul crezut, cine se roagă cu unul ea, cine vorbește paguba aia. Deci vorba multă, să zicem că este sărășia omului, noi zicem vorba multă este perzarea omului. Deci, acolo e și acolo e și glume, acolo e și vorbe uriute, acolo și povestiri și cârtiri asupra altora, dar rugăciune nici de cum nu poate să fie. Ea se netaște și se roagă mai mult, fiică că repete Tatăl nostru, fiică că zice rugăciunea Împăratei Ceresc, fie că zice Slavă Ție Preasfântă Trăime Slavă Ție, fie că zice rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase Fiului Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul, el se roagă. Și rugăciunea îi preșește sufletul, îi scoate lacrimi din ochi, îl scapă pe om, îl de Întotdeauna, omul când se roagă, niciodată nu se întâmplă accidente cu el. Nu! Când se roagă, este un înjel și-l păzește. Și din partea stângă, și din partea dreaptă, și din față și din spate. Deci, țineți minte lucrul acesta. Vreți să fiți mai liniștiți în viață? Vreți să fiți mai aproape de mântuire? Vreți să vorbiți mereu cu Dumnezeu? rugați-l vă mereu. Care și poate, Cum puteți? Nu mă rugați-vă. Și dacă se poate, seara, mai de seara, când sunteți în casă, rugați-vă cu toții. Tata parte, cu doi băieți, mama alături, cu cetățenii, și unul citește, un acatist, au duștiece, o înleacă la apsaltării, au face metanii, au cântă ceva. Așa să fie ce trebuie să fie casele creștinilor, și nu case de păcate, și case de uședere a copiilor. Noi știm ce și dumneavoastră, dacă nu chiar mai bine, ce se întâmplă în lume. Că suntem din lume și spovedem și știm utilurile. Așa încât numai rugăciunea făcută cu evlavie și cu frică de Dumnezeu și cu smerenie, numai aceasta ne salvează pe noi. Altfel, Domnul învie, trece de paște. Noi iarăși uităm, iarăși ne luăm cu cele dinainte, iarăși merge în la cele tribunale, iarăși ne însertăm, iarăși ne dăm pe vieții, iarăși mai usii din unde noștri, și tot așa, până în când, până în când s-a uitit clocul tânsa, omului cu Poate și ne-spovedit, poate și ne-ncărtățit. Ce mai spun spus Sfinții părinți despre Sfânta Rugăciune? Cea mai înaltă rugăciune care se face pe fața Pământului în lumea creștină, este Jertfa Sfintei Liturghii. Cea mai înaltă rugăciune posibilă, care nici în cel nu se face mai înaltă decât aceasta, este Sfânta Liturghie. De aceea recomandăm, îndemnăm și chiar strigăm, nu cumva să pierde Sfânta Liturghiei Duminicală. Când în timpul Sfintei Liturghii, Hristos se jertfește, mai ca Domnul cu Sfântul Ioan, botezătorul sunt și cu toți Sfinții de față, și în înaintea Întuitorului Hristos pentru mântuirea lumii. Sfânta Liturghie salvează lumea! Sfânta Liturghie ne dă Sfânta Împărtășanie! Prin Sfânta Liturghie suntem în comuniune cea mai directă cu Hristos! El este de în timpul Sfintei Prin Sfânta Împărtășanie care primim de la preot cu vrevisie și cu dezlegarea preotului, noi ne unim cu Hristos, deabolul fuge, cei rei se dau înlături, și Îngerii Lui Dumnezeu ne păzesc, preațuiți Sfânta liturghie, cea mai sfântă slujbă și rugăciune și cântare este în biserică, în timpul Sfântului liturgie. Vă reamintesc că în țară la noi sunt peste mii, aproape 12.000 de biserici în care fiecare sărbătoare și duminică se face Sfânta Liturghie. În țara noastră sunt aproape 15.000 de preoți, astăzi activ, care fac Sfânta liturghie. De asemenea, sunt peste 200 de mănăstiri, cu circa 6000 de călugări și mași, care se roagă în nezetat și trăiesc a liturgie, prin viața lor curată, într-o feșorie și întreaga înselepciune. O țară ca aceasta, o țară a liturghiei, o țară a jertfii liturgice, o țară a binecuvântării, să nu fie o țară a desfrângului și a ușiderei de copii, și a crimelor, și a judefeților, și a certurilor, și a toată fără de legea. Cum ne-am noi cu toții, cu fața către biserică, către altare, către Hristos, către Sfânta Cruce, către Hristos cel Înviat, cum România se schimbă? Nu așteptăm de la București spre noi să vină salvarea, de la biserică spre București și spre toate capitalile țărilor creștine, ortodoxe așteptăm întoarcerea. Deci întâi Hristos și Sfânta Liturghie și prezența regulată la biserică, și viață curată, și spovedanie regulată, și împălcare de frate cu frate și să ne mai urăm. Nu toți suntem sărați, și atâta arde pentru timir și averea acolo. Iubiți-vă fraților, împăcați vă fraților. Dumnezeu ne-a smerit și ne smerește în continuare. Veți înțelege mâini taina smereniei, dar nu uitați, Sfânta rugăciune, nu uitați jertfa Sfintei Liturghii. Sfinții Părinți mai spun și acest lucru, că Punta rugăciune se împarte în trei categorii. Cea mai înaltă rugăciune se cheamă rugăciune de Slavă, de laudul lui Dumnezeu. Slavăție Dumnezeul nostru, Slavăție. N-am șerut nimic de la Dumnezeu, dar L-am slăbit. Și odată cu mine și Ungerul meu Pozitor și al dumneavoastră îl pe Dumnezeu. Este cea mai înaltă rugăciune, nu șer nimic, îl slăvește pe Dumnezeu, atunci tu imiți pe Unger. Și nici ei nu șer nimic de la Tatăl, nu mă să trebui Ne-am neîncetat cântând, o să -na, o să-na și șelera. Să A doua rugăciune mai mică decât aceasta, este rugăciune de mulțumire. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat sănătate, îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat doi ochi și două muni, și două picioare să mă hrănesc și să-mi cresc copilașii, îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat copii sănătoși, eu știu câte mame se roagă când au copilași frumoși și sănătoși și sunt așa de fericite, nici nu au un gorogan în buzunar. Când nu goroganul ne aduce mulțumirea, Dumnezeu ne dă de toate. Slăzim și mulțumim Lui Dumnezeu, alții obieți și bani. O să aveți și de toate și în România sperăm să fie mai frumoase mânt astăzi, dacă ne-o țineam noi de rugăciune, de viață creștinească bună și de pocăință. A treia și cea mai de jos rugăciune se cheamă rugăciune de cerere. dă Doamne ajutor la examene, dă Doamne ajutor cum mă duc la spital, la operație, să ies cu bine de acolo, dă Doamne sănătate mamei, copiilor mei, tatii, dă Doamne ploaie pe și celelalte. Se cheamă rugăciune de cerere și aceasta o facem. Dar începem întotdeauna nu cu a ceri, și a ceri, lauda. Slavă ție, Doamne slavă -ți. te laud pe tine, Doamne. Sunt psalmi de lauda la sfârșitul psatirii. 3, 4, 5, -i, știți -i pe 3-4 psalmi, citiţi-i, e i de rost, Ră de -i mereu, ca să-ţi slăvim pe Dumnezeu. Iubiţi fraţi, iată foarte pe scurt, v-am explicat Sfânta Evanghelie de astăzi, v-am amintit ceva din viața Sfintei Maria Egipteanca, care este icoana omului păcătos care s-a făcut Sfânt. Nu am găsit în viața Sfinților o femeie mai păcătoasă ca Sfânta Maria Egipteanca. Dar n-am găsit de asemenea, un alt Sfânt care să se, se nevoiască și să postească 47 de ani. Și în 47 de ani nu mai avea nici haine pe dânsa, nici o bucată de până, nici nu știm ce-i poate și ceva. Și a trăit ca un înger în trup și s-a mutat la Dumnezeu chiar în ziua Sfintilor Paște. Vedeți, dumneavoastră, iată, să nu vă descurajați! Sunt și oameni răi, sunt și fiii sunt și oameni buni, sunt și mai buni, și mai buni, dar hai să apelăm la Dumnezeu, să mergem la biserică, să ne rugăm, e postul mare, să nu rămână nimeni nespovedit, să nu rămână nimeni împăcat cu Hristos și să nu amânăm ziua de azi pe cea de mâini. Sau dacă mă duc eu, uit să-l iau și pe barbatul meu. Sau invers mă duc eu, dar copilul ăsta și el e el o să duce mai târziu. Tocmai el are mai multe nevoi, dacă nu, îl strică televizorul, îl strică prostii care le mai vede și le mai aude, prin casă, pe la școală, și mai pe copii, mai copiii nu mai ascultă. Iubiți, frate, cam acestea sunt gândurile care vi le-am prezentat astăzi, la șapte Sfânta Evanghelie, cu aceasta eu închei și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască mai multe putere în rugăciune, Latim de pocăință, râgnă pentru viața duhovniștească, să vă piteți copiii în frica Domnului, să vă suniți de biserică, de sfânta liturghie, de preoți, de călugări, dacă vrem să trăim. Dacă nu, ne dăm cu cele rene, atunci avem de noi și de capă noapte. Fii ca bunul Dumnezeu să ne tărească, să ne binecuvinteze, să păzească lumea și țara aceasta și pe Dumneavoastră în pace în numele Tatălui și al Fiului și a ajuns la Duh